Eftersom vi är lite sega så ska vi börja med quizet. Ja, det, det, det. Brukar, det brukar vara en bra idé. Ja, snabba svar. Snabba svar. Snabba svar. Hemma eller borta? <laughs> <laughs> Hemma, du... vad nu det är. <laughs> uh, tåg eller flyg? Tåg. Äventyr eller studieresa? Uh, äventyr kan vara en studieresa. <laughs> Själv eller sällskap? Sällskap. Budget eller lyxliv? Uh, budget. Budget. Delta eller observera? Observera. <laughs> det var en bra quiz Åh, oh, då får jag ta det på dig. Ha. Hemma eller borta? Hemma. Tåg eller flyg? Tåg. Äventyr eller studieresa? Studieresa. Själv eller sällskap? Mm, just nu med sugen på själv. Budget eller lyxliv? älskar lyxliv, har inte råd. Nej, det var som. Eh, delta eller observera. Observera. Ja. Ja. Yeah. Välkommen till podcasten Hemtomt med mig Elin Persson och min stora syster Sara Persson. Idag är vi hemma hos Sara i Uppsala igen och vi ska prata om att resa. Men du har precis kommit tillbaka från, eller ganska nyligen kommit tillbaka Aa. från en resa till Madrid. Precis, det har jag gjort. En... Intensiv mini-version Av en sommarsemester kan man väl säga Ja, exakt Bra sommartemperatur Och ja. en vecka På stad <laughs> Efter en sommar Efter en sommar på jobbet yes I Sverige Nej, jag ska inte ha såna värdet Det var okej okay. mm. um, Men det var ju jätteskönt I Spanien Mm, mm. <laughs> Var god mat? Eh, ja, så där. Jo, jag åt kanske en eller två goda maträtter. Alltså, det... Jag åkte ju ensam. Mm. Eh, och det var väl... Första gången jag åkte på en hel semester ensam sådär. Mm. Och eh, det var... Jag är ganska van att göra grejer ensam. Så det var inte så komplicerat, tyckte jag. Mm. Förutom att eh, sitta på restaurang och äta. Med typ spanska menyer. Alltså jag försöker ju lära mig spanska men, mm. men jag är inget proffs. Nej. Eh, då blev det liksom lite hackigt och lite ja, ja. Jag tar, och sen äter jag inte kött. Ja. Alltså, och så förstår jag inte alltid vad alla sorters kött heter på typ spanska. Och ja. orkar inte, jag vågar inte fråga alltid. Nej. <laughs> då blev det jättemycket Ostmackor Okej. Okay. Ja. Så. Det var. Men, men det var liksom. Det var ju väldigt trevligt. Ja. Det var väldigt lätt att ha typ så här. Sitta på en uteservering och dricka en öl. Och man får alltid typ en skaldchips till. Ölen. Och sen så kommer maten efter att chipsen är slut. Ja. Och då så bara. ja det var typ. En macka igen. Ja. ja. <laughs> ehm men har du någon analys av ditt, dina quiz-svar? Nej, jag tyckte det var jättesvårt. Kan du hjälpa mig? Mm, men jag tycker ju att det är kul och ganska väntat att du säger både äventyr men också observera. I know. <laughs> du vill ha äventyr fast du kanske helst vill titta på äventyret. Än vad, uh. Snarare än att vara liksom... Ja, är det inte lite fel att man vill observera det beror på vad man, vad man reser för ja jag vet inte vem det skulle vara fel för egentligen men det är bara som det känns att man borde ju vilja delta ja Men jag, jag vill observera. jag tycker jag är ju liksom av åsikten att alla platser är olika mm. Och att det är fascinerande och lite läskigt. Mm. Att även om typ gamla stan i massa olika städer är likt ja. så är det inte lika. Eh, utan det finns det finns skillnader eh, som är lokala och eh, ja. regionala. Ja. Det finns så mycket att kolla på. Ja det gör det. Men man kan ju också uppleva det genom att delta. Men... Ja. För, ja, ja, alltså den här semester jag åkte på, det var ju väldigt. Jag tror att det var det jag hade tänkt också. Mm. Att det skulle vara en sån här Observera mm. semester. Förutom att det skulle typ läsa böcker jag hade med mig. Mm. Skulle jag kolla på grejer. Eventuellt försöka prata med folk på svanska, men. Äh. Skriva ner grejer. Och. Vila. Ja, Så det gick ju ganska bra. Ja. Precis, för det är ju som att det finns olika syften med att resa bort. Mm. Och att det kan vara liksom att möta någonting annat eller att bara ha vara borta från sitt eget sammanhang eller att ja. eller att då möta sig själv. Mm. Genom att möta någonting annat eller genom att liksom, ta bort sitt sammanhang. Ja. Jag hade, jag hade liksom peppat upp lite och jag eh, hade läst någon krönikor så, det tror jag var för musik man skrivit om att resa ensam. Mm. Och eh, alltså, det är ju inte riktigt norm att göra det. Mm. Eh, men som man hade skrivit om så här, kicken av att resa ensam. Mm. Så. Mm. Eh, och och Menar, att man känner sig så stark Och eh, att det är liksom en häftig känsla Att man frihet Man kan göra vad man vill mm, mm. Jag kände lite så bara Var är, var är kicken ja. <laughs> alltså jag, är så, jag tror att det är så van vi Vill vi göra saker själv Ja, ja. Och du är också att sätta dig i nya situationer Vi mm. om det förut Att du, är liksom, du gillar Du får en kick av att flytta till en ny stad mm. Och att vara på semester i en ny stad Då blir det aldrig på allvar liksom Nej precis okay. men, men, men, men det kanske är också lite det Alltså för det är inte det att det var tråkigt <laughs> Men Jag försökte den här kicken så här, Åh oh, nu vet ingen vem Var jag är någonstans Och ingen vet vem jag är mm. bara, Ja du <laughs> Liksom kanske inte är helt ovanligt Nej, mitt liv. Nej. Ja, så, så det kände jag så här. Det var det jag kände bara, Att det var inte så olikt att resa med sällskap. Min, som jag har gjort det tidigare. Uh. Utan det var ganska vanligt. Uh. Ja. Jag har inte rest själv på... Jag tror att det är sju år sedan jag var ute tog för En månad själv. Uh. Uh. Ja, har börjat romantiserade igen. Uh. Just som en sån här... Då får man... ja men Det, det blir ju lite som så här tanken på att gå ut i skogen mm. och vara autonom. Men man är inte helt utan människor egentligen. Utan man är i liksom, ett annat sammanhang. Jag är, för jag är mer lokad på att åka själv till samhällen än att åka själv till naturen. Mm. Det är inte så mm. Mm. Vad vill du hitta? Mm... Kanske mer vad jag vill känna. Mm. En känsla av en, möjligheter och öppenhet mm. och närvaro. Och, jo, men också hitta eller känna någon slags liksom. Mm, Ändå känslan för sig själv. Mm. Känslan av när jag får välja. Mm. Då väljer jag så här. Och då kanske man inte alla gånger är jätterimlig. eller gör jätterimliga. jätte Så jag rest, när jag reste själv på tågluft, då var jag ju, hade jag ganska lite pengar att göra av med. Och också så här, vegetarian förstod inte alla språk. bra. Så att jag åt ju jättemycket på fritt, att så här mm. verkligen jättetroligt i mat. Eller <laughs> ja. ja men en baguette. Så. Ja. Eh, försökte beställa Med ägg utan tonfisk Men lyckades inte alltid och uh -huh. så bara, ja, ja Okej nu blev det så här Ja uh -huh. eh, men för att Ja Det var Det, var ett, det är ett sätt att kom, komma undan sitt ensam, Sin ensamhet att inte äta På fancy ställen mm. Eller att inte liksom Lägga fokus på måltiden Som kan vara så här en central och social mm. Utan panre men Nej, jag vet inte. Jag har någon sorts känsla av att, oh, att, å, att åka själv. Mm. Att, att, det, det är, att det ska vara givande på något sätt. Det känns ju lite som en sån här äh, gammal äh, Grand Tour, La Grand Tour-grej. Jag vet inte riktigt För från det är vilka thing. länder de åkte, men jag tror att det är Sverige och Storbritannien och sånt. Uh, på 1800-talet mm. uh, att alla, att man, alla bildningsresor ah, mm. att man reste till kontinenten, alltså man reste till uh, om man kollar på um, gamla så här, Aten ah. uh, Ryner och Rom och Florens och sådär ja mm. uh, uh, att, man, att det var liksom, från romantiken framåt, tror jag. Att man, att man liksom såg dels att man höll på mycket med rom, ruin romantik Och att man ja. så här romantiserade gamla svunna, svunna civilisationer. Men också menar att man såg resan, som liksom upplevelsen som en väg till, till bildning, till vuxenhet. Ja. Att det var så här, unga män och iväg för att uppnå... Liksom, Ja. Uh -huh. liksom, uh. Men att då var det väl ofta ganska ändå välordnade resor. Så snarare än att de drog iväg själva, så tror jag att det var åtminstone ibland med gruppresestuk. Mm. Det finns ju den här: uh, Ett med Utsikt. Uh, mm. En roman från. Den är skriven senare. Den är skriven på tidigt, tidigt 1900-tal av Ian Forster som har blivit film på 90-talet tror jag med oh. Helena Bonham Carter. Mm. Ja, den går ut på eh, att det är en massa, en massa britter som bor på samma pensionat i Florens. Ja. Eh, och som har liksom olika inställning till resande. Och att de flesta är liksom, de är där för att se Florens som ska vara så, så överväldigande vackert att folk blir galna. Att det finns liksom man Folk får domdimpen av, ja. av den överväldigande skönheten. Ja. Eh, och de låter sig vallas runt där liksom. Mm. Eh, men den unga tjejen som är huvudpersonen, hon försöker väl liksom smita ifrån lite för att få, få uppleva saker själv. Mm. Eh, så finns det en karaktär som är en... Men, hon är ganska komisk lite så här, äh, men Hon är lite av en figur i boken. Eh, lite ironiskt tecknad, som är en, en lite äldre konstnärinna som drar runt med sin baddiker, tror jag. Det beskrivs två olika reseguider man kan följa. Mm. Hon drar runt med den som är så här, åh, oh, autentisk, ramble around uh -huh. på bakgatorna, prata med, med folk som bor där, lära sig språket, uh -huh. ja. Och hon kommer liksom men hon bor ändå på pensionatet och äter sina middagar där. Och kommer tillbaka och pratar om sina, sina verkliga upplevelser. Ja, ja, ja. Mm. Mm. Medan de andra liksom... Ja, och åker, åker häst och vagn med någon präst. Och mm. eh, stannar avvisat länge på någon äng med vackra blommor. Och sen kör de tillbaka till stan. Mm. Nej kanske skulle läsa. Så min... Eh favorit skönlitterböcker. Ja. Det är, är typ så här, Kvinnor som reser ensamma för tiden, ja. och åker runt i Europa typ. Ja. Jo, de kommer hem sen och då blir det typ ett kärleksdraman eller någon kvinna och en kvinna. Okay. men det är, mm. det är den här florensbiten som är tydligast den som är ja, ja som är skarpast. Mm. Vad har du läst för vad har du läst då om kvinnor som reser ja, i Ja, alltså det är mer typ en känsla så jag har inte... Jo, jag har några. Eh, en samling som jag har ja. sen länge. Han har blått pyssböken typ. Eh, Barbro Alvings älskar att resa. Uh. Det är så här, kosterier om olika resor. Uh. Men hon är ju journalist och resar hon skriver det så roligt. Eh, Kerstin Thorvalds eh, Ensam dam reser ensam mm. Är ju rätt kontroversiell Men, <laughs> men ändå så härlig Och hon har skrivit flera sådana Som har, har Ja, liknande mm. men, eh, men, men Bra titel tycker jag mm. eh, Som jag sett förr som man Om det heter Kärleken Tror jag Om eh, Ann-Charlotte Leffler All Just det. Där. Och det är ju typ början av 1900-talet. Hon reser runt som en galning i Europa. Och mm. det är sådär härligt att hon pratar alla språk med. Mm. Och fastnar i Italien och blir jättekär. Mm. Det är de jag kommer på nu. Mm. Men den där känslan mm. <laughs> också sådär. Jag vet inte, det är någonting förr i tiden mm. också. Som är... Det är så köligt ja. Och sen är det, det, de är så. Det känns som att det är lite större projekt att resa. Mm. Att det det, kan, det den blir den stora större resan. På, eller resan ja. blir större, länge. Det är som blir större, äventyr liksom ja. Utan att, utan att man behöver göra adrenalinaktiviteter. Ja och Men det är ju ganska. <laughs> det är lite typiskt att jag har det som favoritgängen lite identifikation kanske Bara ja ja jag vill göra det ja så, ja. så men helst förr i tiden Helst förr i tiden ja kanske helst tänka på det ja ja precis så du kanske inte vill göra det kanske mer som en som en favoritfantasi precis Men vi har ju pratat om liksom frivilliga resor, semesterresor. Eh, som någonting man åker iväg på och kommer tillbaka. Eh, men samtidigt så eh, pågår det någon slags flyktkatastrof i Europa och det pågår eh, att, jag menar att det blir ännu mer tydligt vilken skillnad det är på Eh, vilka sätt att resa som finns eh, tillgängliga för olika personer. Att det, ja, men Flyga får man bara göra om man redan har tillträde till en plats. Mm. Eh, om man redan har liksom alla rättigheter. Då, mm. då, får man, då får man resa på de säkra sätten. Mm, och de snabba sätten. Och de... Ja, men de Ofarliga vägarna som man tänker är det moderna. Mm. Medan om man, om man från början står utanför det så får man så måste man, ja, man ta sig fram på farliga och omoderna och mm. det Små blir som att det är två olika tids... gå. Och. Ja, precis. Det blir som att det är två olika tidsepoker som pågår samtidigt i att mm. det liksom, det finns charterplanen som gör att folk, jag gissar folk som har åkt ner till grekiska öar och hjälpt till eller åker med typ semesterplan ja. dit. Ja, liksom. Möter folk som åker i dåliga båtar, mm. typ som Balterna åkte till Sverige under efter andra världskriget visar mm. små ekor och så. Mm. ja alltså ja, jag har ju varit på en glida resa nu men mm. jag pratade med flera som också åh oh, jag skulle vilja oh. så man blir alltid lite sugen att resa när man har någon annan mm. så, men också sagt men, men jag, jag kan nog inte åka nu för alla flyktingar för mm. liksom. Mm. Precis. Som att det... Och då är frågan, betyder det att man stannar hemma och ger sina pengar till de annan som hjälper till? Eller betyder det bara att det, mm. att det känns oanständigt? Ja, precis. Det är nog att det mm. är oanständigt. Ja, vi var ju lyssna på Jonathan Johansson igår, du och jag. Ja. Hans senaste album som man spelar mycket från handlar ju mycket om. Ja, vad var det du sa? Att festa medan. Ja, att festa på Palma medan eller ja, festa. precis medan hela världen är sjuk. Ja, det är ju det. Ja. Om man fortsätter festa ändå. Mm. Men ja. Det är ju lite det alltså det jag tycker att det är väldigt Ja, jag tycker den skivan är bra. Mm. <laughs> för att den säger det. Alltså världen är sjuk. Men, men det är också det. Alltså man kan ju hjälpa till och ge så mycket som man kan. Och eh, försöka jobba på olika sätt. Mm. Men det, det är fortfarande så att världen är sjuk. Mm. Och det får en att må dåligt. Mm. Och det är så det ska vara för världen är sjuk. Mm. Alltså, det är någon Att jag bara tycker att. Menar, att låta bli. Och, och tänka så här. Nej, det ska jag inte göra. För då, jag ska inte resa. För nu är det så många flyktingar. Mm. Att det, det är ändå lite skält För att det, det är inte det. Alltså, det är inte det som är problemet. Så, alltså, jag, jag har ju möjligheten att resa. och jag, ja. Alltså, det är ju bara att. Grundförutsättningarna är för sjuka. Mm. Så då, jag vet inte. Ja, så du gör det. Ja, precis. Det är inte det som kommer att göra skillnad om du stannar hemma eller åker bort. Nej, precis. Måste, det är inte, inte bara så här att ah, det förändrar ingenting om jag reser. Mm. Det är bara liksom att, uh, att, att just att resa ska bli någonting som får mig att känna att uh, jag får dåligt samvete nu. Uh. för det är liksom hela uh, slottet uh. Sverige uh. är ju sjukt. Uh. Men då tar de lapparna och köper en uh, fin väska uh. så skulle jag kanske inte få dåligt samvete för att det inte är relaterat. Som att det är till samma typ av aktivitet. Nej, världen. precis. Mm. Men det är ju det som är problemet att jag har möjlighet mm. till det ändå. Alltså... Jag förstår. Mm. Jag förstår. Bra. Ja. <laughs> nu tycker att det är vettigt. Jag har haft ganska svårt att koppla i så här. Um... Mm. Men det är ju klart att ett annat sätt att se det är att vara tacksam över sin fria rörlighet. Och ja. Och liksom medveten om vad det är man är utöver. Precis. Jag får göra det här. Det är extremt lyxigt. Mm. Och lite sjukt. Mm. <laughs> Tack! Ja. Tänk om alla fick göra det. Ja. Ja. Jag har ju ofta resonerat mig bort från att resa. Ja. Att jag har tänkt åka någonstans och sen har jag låtit bli. Ja. Både för att jag har ja men, delvis tyckt att de miljöer jag har rört mig... Där har folk rest orimligt mycket mm. på ett sätt som liksom gör att det känns, instab alltså det känns ostabilt. Både klimatmässigt, framförallt för att man liksom sätter en standard för hur mycket resande som är normalt resande. Mm. Det var en höst för några år sedan som jag alltså, på riktigt kände jag tror fyra fem personer olika som samtidigt var i New York. Ja, okay. <laughs> i olika sällskap ja. uh, Och det är lång tid. Och det är, är långt precis. Uh, och vi var väl folk borta liksom länge. Så att det var ingenting man gör ofta. Nej. Men det var ändå så här. Det krävs också mycket pengar. Alltså såhär, mm. för att kunna ha en livsstil där man kan bocka av det här och det här och det här och resmålet som alla ska ha sett mm. typ. Uh, för att det blir ju liksom den i längden. Mm, det är inte så här, jag om jag en gång åker till USA eh, så vore det värsta grejen och då ska jag, Nej, det det ska jag. Utan när det mer blir... Ja men jag gick på då, hopp, då lät jag bli att följa med på våra skolresor för att den första skulle gå till Tokyo. Ja. Eller jag var med på den till Köpenhamn liksom. Men när den ja. då skulle jag gå till Tokyo och man skulle liksom betala biljetterna själv. Ja. Så dels... Nej men jag kände att så här, nej men en vecka med skolan är inte vad jag vill bränna min, ty, min Ge, livsända resa till Asien nej, på. Precis. För att jag känner att jag kommer inte ha så många sådana. Jag vill inte så här åka då en vecka och hetsa igenom en massa olika grejer. Ja. Även om det såklart var jätte, jättehäftigt för dem som var med. Så tycker jag att det är... Liksom orimlig nivå. Mm. Verkligen. Och också att det blir. Jag vet inte. På något sätt tycker jag liksom. Jag, jag jobbar lite i. Liksom, man kan säga att jag, tycker att jag, jag jobbar lite, försöker jobba lite i cirklar. Mm. Att det är så här: Nu har jag rest ganska mycket i Sverige och i. Jag har varit i Helsingfors och Tallinn och Rika mm. och Köpenhamn. Liksom. Uh -huh. Så att jag tar liksom närområdet. För det känns som att har jag inte varit där så att jag känner att jag är nöjd på det. Uh -huh. Varför ska jag åka längre bort? Uh -huh. det, har, det har ju också lett till situationer som att jag har ett bra tillfälle att åka någonstans. så jag har typ råd. Men jag kan inte bestämma mig för vilken plats. Uh -huh. Och då känns det som att det liksom inte tillhör motivation att vilja resa. Det känns som ett så här: icke, det känns lite ogiltigt som skäl. Bara att du kan. Att jag kan och att det finns ett tillfälle. Mm. Om jag då inte tycker att ett alternativ var resa är intressantare eller viktigare. Eller liksom, mm. Om jag inte kan bestämma mig för vilket av lite olika ställen. Mm. Du har Norge kvar i cirkeln där va? Ah. Ja. Vänta, jag har varit i... Jag var i Bergen med... Ah, med ja, tag det. Eller för ganska många år sedan. Mm. mm. Men du var mer... Det var en ganska... Ganska kort, resa. Ja, du, det var när jag gick på gymnasiet. Ah. Så fick du bykor till mig. Som fick Bergen och något som var jättehärligt stadigt. Ja, typ i Alltså, det var jättehärligt stad. <laughs> Det var en skit här i stad. Det hade ja. jag glömt bara just nu för att det var liksom ganska länge sedan det jag kände bara det en ah. det känns som en sån här säkert gammaldags känsla Man får ett vikort bara... så fan fantasin. Ja, ah. om att det, världen är det skulle kunna hända massa grejer. Ja. Ah. det var skit. Jag har också ganska jag var också ganska sugen på. Ja, att flytta hit och flytta dit då det var ju också för att jag reste med eh, vår kusin som hade eh, inte bott i Bergen. Men bott, gått på en folkhögskola ganska nära. Mm. Eh, så hon hade liksom, ja men hon kände lite folk där. Och det var, mm. ja. Ja men att jag hade, det fanns liksom den här, det här är en plats som finns i föranklad, i verkligheten också. Mm. Eh, det finns. Det, fin det finns skolor det finns eh, att man kan relatera till folk som bor där mm. jag tror jag träffa nåna vänskon också och så där mm. då blir det ju mer blir platser mer vardagliga mm. du jobbar grundligt ja <laughs> precis Precis. Vi kom, jag och en kompis hade ju projekt Baltikum, men vi kom av oss innan vi kom till. Här gick det ut, Litauen. Litauens huvudstad. Ja. Vilnius. Ja. ja För dit kunde man inte ta färgen. Ha. Annars var det ju faktiskt himla smidigt ja. ta färgen. Mm. E, Visserligen ganska frustrerande det här med att det tar mycket längre tid än vad det är. Ja, man skulle behöva Särskilt när man har ja. varit att man ja, ja. ha Nu ska vi ligga stilla utanför Åland här några timmar För att vi inte ska komma fram för tidigt Jaha. För att man ska mm. ha det på färjan Ja, falle. precis Så att man skulle kunna åka mycket senare ja. Och komma fram rimlig tid på morgonen Men det ville man inte För då måste man ju inte äta middag på båten Ja, just det. Så ja. det är ju frustrerande ja. Men samtidigt är det väldigt skönt Att slippa så flygstressen Ja det är inte så här incheckning och med lång framförhållning och Nej. detektorer och att det liksom är långt att ta sig till flygplatsen och så. Det var i, när jag bodde i Stockholm så att man åkte till Frihamnen eller till kajen där vid, kajen tror jag heter. Ah, ja. Som är vid borta slussen. Mm. Just det. Mm. Mm, ja, annars är båt, vad heter det, färgeresor. Mm. Nej, inte färgeresor, kryssningsresor mm. menar jag. Såna stora eh, flytande semesteranläggningar är ju ett särskilt kapitel. Mm. Eh, min, en av mina favoritförfattare, Jenny Disky, eh, hon har ju skrivit flera reseböcker om hur mycket hon hatar att resa. Äh. Den första är På tunn is Det tror jag att jag har tvingat ganska många av mina vänner att läsa mm. Och den går ut på att hon Ligger i sitt sovrum Och älskar Att allting är vitt När hon vaknar Hon har vita väggar och vita lakan och vita allt Och sen tänker hon Men det skulle ju vara ännu mer vitt om jag var på Antarktis ja. Det där är ju mm. jättevitt Ja så liksom hon är någon slags dröm om intigheten. Mm. Men det visar sig att det hon hittar när hon väl åker till med ett skepp. Eller vet du det, åker med en någon slags färja till Antarktis. är ju mer som en slags. Poaråasättning. Även mm. mm. så här, med människor som med intriger, med eller? människor och så man måste sitta och konversera vid middagen ja. mm. och olika liksom, sociala regler och ja och förresten så är isen skitig. Ja. Och allting är liksom jaha. Precis. Det var den friheten. Ja. Man, hon, hon kommer in, hon kommer inte undan samhället mm. eller Andra människor och det är väl det är, lite stående, vet det, det är en stående ingrediens i hennes, i hennes resebok att hon reser för att komma undan mm. eh, men sen ändå blir snärjd ja. av folk hon träffar. Men i boken där hon åker tåg eh, då ska hon någon kompis där på tåget eh, som hon blir hembjuden till. Och av någon anledning så håller hon på att säga att nej, nej, men du ska inte åka vidare, du ska vara kvar här. Och då börjar hon fantisera om att hon är fången och att det ska komma därifrån. Att de förmodligen bara är Typ gästfria. Ja. Men hon vill vara liksom så här: fri. Ja, precis. Och att vara fri är att vara o oberoende. Ja. Och ensam I ja, princip eh, Ensam med sin bok typ ja. Mm. ja men det var väl lite det jag kände Det där att Den där med. Eh, Okej okay, det finns några tillfällen Där ja. <laughs> man såhär yes, Jag är Jag kan göra vad jag vill jag är fri Men mm. att det är ganska mycket som är eh, det blir ju praktiska saker också man ska hitta, man ska äta, man ska alltså man blir inte fri nej. men när man är själv så ska man förstå man är inte fri från att prata med folk sin kropp nej precis som vill sova och äta och sånt ja precis Så gå till stället mm. <laughs> men du var kollar på konst ja ah, det var jag ja ah, det är ju en bra sak att göra själv ja verkligen det var, jag tog mig inte igenom hela Arena eh, Sofia, det var det moderna museet. Det. Mm. Eh, så jag började, jag tror jag började lite fel. Mm. Jag började med, efter eh, 1945 till 1970 tror jag. Mm. Det var liksom 1900-tals anser ja. Och den utställningen, så fanns det en från eh, tidigare 1900-talet också. Mm. Som var liksom den stora egentligen. Och så fanns det några tillfälliga. Och så fanns det en postmodan. Alltså 80-talet då. Eh, men jag gick ju igenom två av dem där. Mm. På hela semestern. Och då var det mm. den första jag gick igenom på tre timmar tror jag. Och sen var jag på det för att jag skulle lov att äta. Och då fick jag lov att gå utifrån. Mm. Så... Och sen gick jag tillbaka på kvällen igen. <laughs> och gick oh. första, den tidiga ah. inställningen. För ah. den första där. Alltså den efter andra världskriget. Och liksom, ja, minimalism och koncept. Ja, massa sådana där grejer. Mm. Det var ju hur många rum som helst. Och alla hade liksom en egen liten lapp. Mm. Med info. Jag okay. kunde läsa de där lapparna ah. Jag fick läsa typ som Jag fick läsa exakt så många jag ville ah. Yay <laughs> Jag läste hälften, ah. <laughs> och så, alltså det var hälften Då var det typ ett A4 Med text på två sidor Okej okay. Det är så kul alltså, viss, Vissa utställningar Sammanhållna och sådär Då kan du vara ganska lätt att bara Uppleva Alltså mm. man vet lite grann mm. Men den där var väldigt bra att läsa mycket. Mm. Så man förstår referenserna till varandra och hur den spanska konsten sig till den amerikanska. och du, du, du, du, du, du. så det blev som värsta... Det var jättenördigt. Ja, precis. Aa. Så det var jättehärligt verkligen. Aa. Sen kommer jag tillbaka på kvällen och kollar på Picasso. Guernica. Mm. Som var så... Jaha. <laughs> men vilken är det? Är det krig? Ja. Det kriget. Uh. av. Ja. Uh. Um, de skrev själva någonstans att den, den är hängd i ett väldigt litet rum. Okay. Så den gör sig inte... Den är jättestor. Ja. Uh. Alltså flera meter. Ja. Uh. Kan ha varit fem meter eller mer. Uh, och så är det ett ganska litet rum och så var det mycket folk där. Uh. Uh, men jag vet inte. Jag inte så... Jag förstår inte riktigt Picasso faktiskt. Alltså det, det är liksom så här lite roliga gubbar så tycker jag det ser ut. Ja, det är svårt att få den liksom roa effekten som ja. hans verk måste ha. För den tyckte ju folk var hur hemskt som helst. Ja, och det, alltså, visst man man ser, och det är kvinnor och barn och djur som... Alltså det är ju liksom en sån här panik. ja. Men det är väl det. Man kanske är så van vid den sortens stiliserade och komiska. Mm. Alltså sådana där seriefigur motiv. Mm. Men, men det, det är väl någon sorts så här. Splittring och bara. Alltså. Mm. Panikkänsla. Men. Ash. Jag vet inte. Den, den grep det inte. Nej. Mm. Sen blev jag så. så inte så. Det, det här är det största ilansproblemet problemet som jag kommer att berätta om i mitt liv. Eh, det var liksom att de, <laughs> hade, ja, mm. de hade bara souvenirer på tråkiga konstverk. Mm. <laughs> <laughs> på typ. Eh, ja, men Picasso. Det var ju mm. nästan allting. Du kunde få den guerrero ju vad du ville. Mm. Men jag var inte intresserad mm. Och sen var det ju mycket. Eh, Joan Miró Som jag inte heller tycker är särskilt intressant <laughs> Och sen alla de där roliga minimalistgrejerna Nej, det fanns några speciella Typ avstrakta eh, Som jag inte kommer att hette nu Spanska konstnärer mm. Men jättegärna bara på, Typ ge mig ett vykort mm. Nej, det fanns bara då Picasso och Miró Och Dali, mm. Dali ganska rolig Tycker jag Men mm. eh, ja det är bara sjuk i huvudet. Ja. Ja. De ville de vill inte... nej de, Det var bara någon sorts eh, ny, traditionell mm. konsyn. Alltså, mm. man tycker Picasso är liksom classic. Mm. Mm. Men vad har du för förhållande till souvenirer? Ähm, väldigt kluet. Ja. Mm. Ähm, jag tyckte det, är att det var lite jobbigt när jag insåg de här uh, tygväskorna som det står orters namn på. Uh, typ niss, niss, niss, niss, niss, nis, nis i uh. typ kursiv. Uh. När jag insåg hur mycket typ sådana grejer det finns, som finns överallt uh. men med olika namn på. Just det. Uh, för att. Så här, tanken på att all, alla souvenirer produceras på samma, sak, eller samma ställe men har olika lappar på sig. Mm. Eller olika namn och olika tryck. Den, den, den känns ju inge vidare. Mm. Eh, för att den, det är på något vis, alltså så här, den globaliserade produktionen motsäger känslan av att jag har åkt hit. Det här är en annan plats. Mm. Det, här är, det är något särskilt med att jag är just här. Mm. Eh, om det bara är liksom bokstäverna som skiljer. Eh, så. Precis. Så. Eh, mm, då blir jag väl en sån här hantverkskramare. Ja. Eh, köper. Om jag gillar att köpa. Typ lokala hipstegrejer. Ja. ja. Fast jag gillar också så här. Köpa. Vad kan det vara för någonting, då? ja? men jag har ett par. Eh örhängen som typ är någon slags avlång pärlemorpärla som det är pålackade pyttesmå ormbunksblad på. Ja. <laughs> ja, som så här. Något som känns unikt. No, jag som någon, någon har gjort för hand liksom. Ja, precis. Mm. Och det är förmodligen sånt som jag inte skulle köpa i min hemmiljö för att då skulle jag känna ja, men det där kan jag göra själv. Jag kommer ihåg mm. hur man gör nu. Men att... Ja... Ah. Men att då, då, då kan de ändå bli liksom symbolbärare för jag har varit på den här andra platsen. Mm. Där har någon person gjort den här saken. Jag är ganska dålig på att köpa, så här, eller det är bra egenskap att jag inte är så bra på att köpa onödiga grejer. Mm. Men jag har, jag har lärt mig nu sen några, några resurspåkar att intala mig själv att men köp det, alltså med jag är på en resa, mm. en onödig grej som jag känner att det var fin. För att, för att de blir värda så mycket mer när man kommer hem. Så alltså, jag ah, det är en oh, konstig Och sjönhamnen du köpte i Kroatien. Mm, precis. Mm. En liten uh, ler mm. med en stars. Som bara säger: ja det var ju rolig. Men ja, den är fin. Så det, det tycker jag är märkligt. Alltså det kan bara vara på planet hem som man känner, eller vägen hem som man känner typ att... Oj, alltså man känns så stark för den grejen mm. ehm, det, Ja, man kan inte förstå den när man är på plats Och sen blir det så kopplat starkt till resan mm. Men jag har en favorit souvenir Och det är eh, magneten av en mugg Med I love Berlin <laughs> För meta ah. Den köpte jag ju på Flygplatser i Bilin tror jag Att ah. jag knappt hade köpt någonting När du ah. var i Bilin ah. Men ja ah. Annars i Madrid hade dåliga gymnasium i butiker Skär på er <laughs> alltså, det, De sålde liksom på eh, Jättemycket på eh, Kyrfäktning mm. Flamenco mm. Och eh, klassiska byggnader I Madrid centrum men mm. tänk på mig och den nya generationen mm, mm, mm. det finns mer saker mm. jag vill inte ha Och damer i röda klänningar och iberisk skinka i, som kiska också som får magnet alltså sånt typ ett grisben i och paint, fast som magnet du förstår det var inte jag det jätte ja. så här, traditionell bild av ja. Spanien men, men att det fanns massor Mm, jag, brukar nog köpa, jag kom på nu. Jag brukar nog köpa anteckningsböcker. Såklart. Uh. Jag, jag, jag har slutat nästan göra det uh. hemma. Men det, det är sånt kryphål. Uh. Jag gjorde också det. Jag hade ju tänkt då. Det är så pretentiöst att jag inte att säga, jag vill läsa och skriva. Mm. Eh, så jag tog inte med mig någon bok och ingen penna. Jag kom på samma. Wow, men man kan ju skriva på telefonen brukar jag i vardagen. Uh. Men då köpte jag... Det var liksom en, en, ett uppdrag uh. att köpa en bok och en penna uh. Jag köpte en bok med um, ett Picasso-citat på konstmuseet. Yes. Innan jag hade sett Picasso inte att jag inte gillar. Men citatet är bra. Det är på spanska. Men det är typ... Eh, kreativitetens största fiende är Den goda smaken mm. Burn, Burn. <laughs> ah. Så den skrev jag en sån här eh... <laughs> en stund som jag tänker tillbaka på som en sån här klisig resa ensam moment. Mm. Jag tror att detta var på söndagen. Jag var liksom så trött av att bestämma allting själv. Mm. Eh, så satt jag och du på ett lunch, drack en öl och så att hon läste samtidigt fiskarnas horoskop och tyckte det stämde så bra. Du var vidöppen med andra. Jag googlade och sökte insikter. Ja. Verkligen så här, Ja, vidöppen. Mm. Ja, precis. Det var, det var en ovanlig stund i mitt liv och det var ganska fint. Mm. Du bara lät allting strömma igenom dig. Ja, som fiskarna är. Är det så? I mm. köpen. Är det så? Mm. Mm. Flexibel, anpassningsbar mm. och känslig. Okej, okay. eh, det låter som et en etnolog slash journalist. Ja. Eller en ensam dam på resa. Precis. <laughs> ja, vi ska inte prata med någon stjärntecken för att det är inte jag väl ägna mig åt. Egentligen, men där när jag satt, så, det, det var liksom... Det, det stämmer så bra. Det här ger mig nya insikter om mig själv. Det var fint. Ja. ja, det kan finnas utrymme för det. Mm. När man umgås med sig själv och nya platser. Ja, precis. Det är ju utmattande också. Ja, oh, oh, oh, oh. verkligen. Och jag kan verkligen, om jag är borta, längtar efter att få laga min egen mat. Mm. Och liksom ja, göra min egen val och förstå saker så bra som jag gör hemma. Mm, precis. Men det här har ju börjat... Jag mm, börjar förstå att jag kanske är ja, extra mycket förtjust i att ha koll på och känna att jag behärskar saker. Mm. Jag är inte så förtjust i känslan av att ge mig ut i en ström av det okända. Av det okända. Då är jag i sådana fall förtjust Det att ger mig ut i en ström av någonting mm. jag har läst en bok av uh -huh. Eller så här, någonting jag läst en bok om och därför kan så här gissa att ta ut en riktning. Mm. Ja, men absolut. Jag tyckte jag hittade rätt bra i Madrid. Jag hade kollat på kartan så mycket ha? innan jag kom. Jag var gick upp från tunnelbanestationen den och gick rätt, rätt till lägenheten där jag skulle bo utan att kolla på ah, karta eller någonting. Kul. jag hade redan kollat på Google Maps och många gånger. Ah. Oh, det är längtad. Ja. Åh, är hade längtat. Ja. Längtat och rest i fantasin. Precis. Jag hade en bild på utsikten från lägenheten som bakgrundsbild på min jobbdator. <laughs> det var så klischig. Oh. Det jag ner nedräkning på mobilen. bil oh. Ja, det är bra. Det är väl planning. liksom. Det är bra att mycket det. Ja. Jag läste massor böcker om Spanien i jag också. Ja. Oh. ja, och det gör man ju inte om man reser fyra gånger om året, tänker jag. Nej, precis. Eller? Ja, då hinner man inte behöva det så mycket. Nej, och det beror på vad man vill ha. För resa också bara är en göttad resa. Behöver man inte den liksom. Nej precis. Jag vill ändå, vill ändå veta och förstå. förstår ja. Bildningsresa. Bildningsresa. Mm.